Визирали лише її очі, і я не міг зрозуміти, сумує вона чи посміхається. «Коли ми її знайдемо?» – глухим голосом запитала вона. «Коли закінчиться фестиваль, одразу поїдемо». «Куди?» «Дезмонд допоможе. Він і мертвого з-під землі дістане». «А звідки ти знаєш?» «Я знав». Я знав, де за більше 20 років, і не тільки як нинішнього досить успішного продюсера. Наша зустріч, внаслідок моєї теорії невипадковості, відбулася в Афганістані. Довелося розповісти Єлизаветі історію, як мене, пораненого і забутого серед трупів, після бійні в пактії, відшукала знімальна група американської служби CNN. І перше, що я побачив, відкривши одне, залите кров'ю око, молоде і нахабне обличчя Деза, котрий після першого шковтка з поданої фляги почав завзято знімати мене крупняком. «Поганий ракурс!» – харкаючи кров'ю, прохрипів я. «Контражур, салага!» «Шкода, що ми не говорили про це раніше», – зіщулившись під пледом, – Промовила Єлизавета. «А це щось змінило б?» – саркастично посміхнувся я. «Ну, певно, не ображало б тебе?» – тихо сказала вона і додала. «Ти був, мов, хворий?» «Одержимий!» – поправив я. «Я був одержимий!» «Ну, певно, що так!» – кивнула вона. Але для мене ти був таким собі нав'язливим і нахабним хлопчиськом, яких багато. Шкода, що і я нічого не змогла тобі пояснити. Та й навіщо було щось пояснювати? Зовні все виглядало досить банально. Крім того, що тоді, на горі, хотіла померти. Я це бачив. Вона посміхнулася. А потім я тебе дійсно не впізнала. Якби впізнала, все склалося б інакше. У мене аж подих перехопило. Ледь втримався, аби не свиснути. Інакше? Звісно. Вигнала б просто з порогу в той день, коли ти прийшов на оглядини. Адже тоді все виглядало ще банальнішим. Знаєш, як кажуть, з душком. «Розумію», – кивнув я. Вона засміялася і хитро додала, «А ти про що подумав?» «Про що я подумав?» «Про те, що життя цікаве і непередбачуване. Що воно часом підкидає такі сюжети, які неможливо вигадати. А головне – розплутати за законами жанру». Доводиться за все розплачуватися натурою, власною душею, здоров'ям або й самим цим життям. Подумав, що, замислився я, що тобі дуже личить ця зачіска і що ти зняла непогане кіно завдяки тобі і Дезу і додала, ніби зверталася сама до себе. «Можливо, мені треба навчитися говорити «дякую».» Вона витягла з-під пледа руку і простягнула мені. «Дякую, Денисе, за все». Я із задоволенням потис її вузьку, але міцну долоню. До цього простого жесту і душевної інтонації я йшов так довго, так виснажливо і таким заплутаним шляхом у відблизьках дня далеко внизу під нами текли стріти й авеню, утворюючи квадратові острівці. Нерівні, мов, дитячі кубики, розпороті зсередини залізними звуженими стрижнями хмарочосів. Я бачив все те, мов, аерофотокарту в комп'ютері. Але не було такої кнопки, натиснувши на яку, можна було б наблизити необхідний об'єкт. Роздивитися до дрібниць, аби віднайти на Бруківці відірваний гудзик. Єлизавета теж вдивлялася в делечінь. Я був впевнений, що ми думаємо про одне. «Ми її знайдемо», – сказав я. Вчора, після церемонії, коли ми йшли по доріжці, невпевнено вимовила вона, мені здалося, мені теж, але це просто те, що ми би хотіли побачити. Над Гадсоном низько висіли свинцеві хмари. А цікаво, хто першим вигадав це влучне порівняння – Свинцеві. Інакше не скажеш, адже вони дійсно свинцеві. Сірі, лискучі, обтяжені власною вагою, провисають над містом мов коров'яче вим'я. Можна ще сказати олов'яні, але в принципі це одне й те саме: сірі, лискучі, схожі на вим'я, сповнене молока. Гадсон це гудзон тобто ріка. Гудзоном її називали лише в Союзі, в Америці кажуть Гадсон. Відповідно, і Техас – не зовсім Техас, а Тексас. Ну це так, не суттєво. Отже, хмари сірі, низькі, ледь рухаються, скриготять, зачіпаючи черевами факел статуї свободи. З цього берега Манхеттена здається, що вона аж здригається від того маленька. Туристи купчаться на набережні, підставляють під неї долоню і фотографуються в ракурсі маленька статуя свободи на великій долоні. Під мостом Мурини торгують спортивними бобочками з написом «I love New York» по 15 доларів за штуку. Бобочки на будь-який смак і кольор. з каптором і без, на блискавці і без, від чорної до білої, всі кольори веселки. А ще на дошці прикріплені годинники, теж від п'ятнадцяти, але можна вторгувати і за 10. Через несподівано холоднечу нам довелося купити три таких бобочки – не вертатися ж за теплими светрами на п'ятдесятий поверх. Я взяв чорну, де з темно-зелену.